А в злих, злі тямлять зло, плекають серці помсту, так гадаєте? Коли б не те, не було б стільки злого на світі, бо зі злого родиться зло Що ж тоді нам робити? Забувати зло, а тямити про добре, поборювати себе Побіда над собою найбільша з побід, правда? Так, пані Правда, до котрої дійшли ми, стоптавши своє власне щастя. Замовкли. Місяць сховався за хмару, але за хвилину знов виринув на небо був як ілюстрація до пісні, котра лунала над ставом. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. «Гарно співають», – сказала зітхаючи вона. А він питався, «Хто це співає? Якісь інтелігентні голоси?» Це товариство з приходства, нині неділя. Син і доньки на вакаціях приїхала із сусідства їздять човном. Цей високий сопран – то старша донька декана, а цей низький бас – то учитель з прилученого. Правда, як гарно підходять їх голоси до себе? Але він тільки учитель, а вона деканівна. О, чуєте, як їх голоси то наближаються до себе, то розходяться, ніби висказують цілу якусь драму. Тиху драму. Тих-тихих драм аж забагато в світі. І я теж знаю одну. Догадуюсь. Та ви не заговорюйте, знаємо вас Ви мистець недоговорюванню Вбалаканню паузами тощо У вашій повісті, певно, будуть цілий низки точок Уявляю собі Коли ви собі уявляєте То й розказувати не треба, бо уяві все краще Ой, які ж бо ви, кажіть І він хоч не хоч Став розказувати далі Мій герой і не стямився, як минув рік. До нього привикли, і він став привикати. Навіть господар дому, хоч великий пан, став відноситися до нього не як до гувернера, а ніби до якогось зубожилого свояка, казав йому пане Михайле. Вертаючись вистави в столиці, привіз йому золоту папіросницю на спомин. Був це аристократ якоїсь окремої породи. Гордий на свій рід і маєток, але з пошаною до розуму і Божої іскри. Не раз говорив до сина, в найкращому роді лучиться двох-трьох туманів або галганів і споганять рід. Найбільший маєток стопиться, як сніг на сонці, а те, чого навчиться, те, що тобі проведіння дало як надзвичайний дар, залишиться в тобі. Мав гарну бібліотеку, передплачував багато часописів і читав наукові й літературні місячники. Не був ні картяр, ні гуляка, не любив ловів і над усе цінив свобідну товариську розмову в гуртку недурних людей. Одним словом, «Білий круг». Намовляли його, щоб кандидував на посла. Не хотів. Казав, що політики не любить, бо це велике шахрайство. Виберуть мене селяни, а я зате працюватиму на їх шкоду. Не хочу, це не чесно. На їх заступають ті, що можуть боронити їх інтересів. До селян відносився теж не так, як другі. Не знижувався до них, не дбав про популярність, але й не визискував їх і де тільки міг, там робив добре. З лісів давав дрова на школи, погорільцям помагав відбудуватися. Як то попав у біду, то витягав його за вухо. Словом, як на наші відносини, був пан, яких зі свічкою шукати. Мій герой бачив це і поважав його не за золоту папіросницю, котра пихла його як дарунок, за котрий не міг віддячитися, а за його вдачу і характер. Та за те гості то була його мука. Надуті, пусті, Зарозумілі На домашнього вчителя Хоч у нього був диплом професора Дивилися як на якогось